Bestetan bezala Zeraldien urentziak kanbio ekarri du Iparaldeko gai eskoletan. Zeraldi boan teknologia berriak eskentzen dutien ahalen aabea ait du jakasle eta ikasliak. Ezen dakigun bezala Iparaldian frantseza denetan nausida. Aikako koordinatzaile den Mikel Esklamadon. Zunba ere gizartean eta medio publikoetan eta leku publikoetan pishat, Euskara bazterto izan dela. Zorionez, zer garen dugu, baina aikan entzatu ez gertatzea. Maiatzaen hamekatika intzina hatik, Zeraldiay urentu bada, segurtar zun neurriek zorotz jarrekitzen die. Hortako gai eskolako gela zunbait aski handi badia, ez dia denak hala, hox kurtsuako ezin gela negin. Hortako iparaldeko gai eskola bako txak B. ahalen ABA egiten du Edo internettez edo haiketa zubait eskentzez edo Xbean bezala kanpo joitez. herri herri niko girez jakaslea. Propuatzen gezuge bai aminoan mailak nahasik salu lehen mailaentako mintza praktika ordin zuen geutzu haste zaste leku desberdin bateta. Hos ikaslentako euxka gean jabiltzetik kanpoko bizitzala jauzi egina asztekopa. E bai beita bai amino bat gu jekuetaiko bat duzu uh, ikasiak uh, gehi e ikasten dizu euka, bena gaii eskolatik kargikala uh, senintzen diugu ments bat. Euskaen uh, uh, eta hori izaten alddizu ustoki bidegun bat uh, bi arteko baten uh, atzaabaiteko. Benna nahize eta gehi eskolata besteek eginhala egin, Eez dukentzen espazio publikoan euskararen presentzia habo, behar behar eskua dela.